Capitolul 23 Din când în când, Filip își amintea de școala regală din târcă și râdea în sinea lui, amintindu-și ce anume făceau în cutare sau cutare momental zilei. Noaptea îi se întâmpla uneori să viseze că mai e încă acolo și, când se trezea, încerca o satisfacție extraordinară, dându-și seama că de fapt e în cămăruța lui din foișor. Din pat vedea nori mari cumulus care atârnau pe cerul albastru. Își savura din plin libertatea. Se putea culca la ora la care vroia, se putea scula când avea chef. Nu era nimeni în preajmă care să-i dea ordine. Își dădu seama cu surprindere că nu mai are nevoie să spună minciuni. Lucrurile erau aranjate în așa fel încât profesorul Erlin să-l învețe latina și germana, iar în fiecare zi venea un franțuz care îi dădea lecții de franceză. Pentru matematică, frau profesor recomandase un englez care își dădea doctoratul în filologie la universitate, un anume Wharton. Philip se ducea la el în fiecare dimineață, locuia la mansarda unei case mizerabile, într-o odăiță murdară și neîngrijită care avea un miros acru alcătuit din diferite duhori. La ora 10, când sosea Filip, îl găsea îndeopște în pat și Wharton se dădea jos, își punea un halat soios și niște papuci de puslă la fel de murdari și, în timp ce le învăța carte, își lua micul dejun foarte frugal. Wharton era un bărbat scund care se îngreșase din cauza că bea prea multă bere. Avea o mustață stufoasă și un păr lung și nețesălat. Stătea de 5 ani în Germania și devenise foarte teutonic. Vorbea cu dispreț de Universitatea Cambridge, unde își luase licența și cu groază despre viața care l-aștepta când va trebui să se întoarcă în Anglia să se facă profesor după ce își va fi trecut doctoratul la Heidelberg. Adora viața Universității germane cu atmosfera ei fericită de libertate și cu tovărășiile ei vesele. Era membru al unei Burschenschaft și făgădui lui Filip să-l ducă la o cnaipe. Bursenșaft, asociație studențească. Cnaipe, Agapă studențească, petrecere Era foarte sărac și nu ascundea deloc faptul că lecțiile pe care i le dădea lui Filip reprezentau diferența dintre o cine la care mânca și ceva carne și una la care se mulțumea cu pâine și brânză. Uneori, după o noapte obositoare, îl durea așa de tare capul încât nu-și putea bea cafeaua și ținea lecția într-o atmosferă de toropeală greoaie. În vederea unor asemenea situații păstra sub pat câteva sticle de bere și cu ajutorul uneia dintre ele și al pufăitului din pipă izbutea să suporte povara vieții. Cui pe cui se scoate?" zicea el turnând berea în pahar cu multă grijă ca să nu facă prea multă spumă și să trebuiască să aștepte până să o poată bea. Apoi îi vorbi lui Filip despre universitate, despre certurile și rivalitățile dintre o gașcă și alta, despre duieluri și despre meritele cutărui sau cutărui profesor. Filip învăța de la el mai puțină matematică și mai mult despre viață. Uneori Wharton se lăsa răzând pe speteaza scaunului și spunea Uite ce e, astăzi n-am învățat nimic împreună. Nu e nevoie să-mi plătești lecția." Vai, dar ce contează?" spunea Filip. Era ceva nou pentru el și foarte interesant și simțea că are mai multă importanță decât trigonometria pe care nu o putea înțelege. Era ca o fereastră deschisă asupra vieții prin care avea în sfârșit șansa să-i scodească lumea și el privea afară cu inima zvăgnind de emoție. Nu țineți banii ăia, prăpădiți," zicea Wharton. Bine, dar cum rămâne cu cina dumneavoastră?" întreba Filip zâmbind, pentru că știa perfect cum stă profesorul lui cu finanțele. Wharton îi ceruse chiar să-i plătească cei doi șilinci pe lecție o dată pe săptămână mai degrabă decât lunar, întrucât așa se simplificau lucrurile. A, nu-ți bate tu capul cu cina mea, doar nu să fie prima dată când mă hrănesc doar cu o sticlă de bere, și de fapt atunci am mintea mai limpede." Se băga sub pat, așternutul era cenușiu, nefiind spălat de mult, și pescuia încă o sticlă. Filip, care era prea tânăr și nu cunoștea plăcerile vieții, refuza să o împartă cu el, așa că Wharton bea de unul singur. Cât mai stai pe aici?" întreba Wharton. Atât el cât și Filip renunțaseră cu un sentiment de mare ușurare să mai pretindă că învață matematica. A, nu știu, cam o vreun an bănuiesc. Pe urma mei vor să mă trimită la Oxford." Wharton dădu dinumer disprețuitor. Pentru Filip era o noutate să afle că există oameni care nu priveau cu spaimă și respectă acel locaș de învățătură. Dar de ce ții să te duci acolo? Nu o să fii decât un elev ridicat în slăvi. De ce nu vrei să te înscrii aici, la universitate? Un singur an nu-ți slujește la nimic. Stai și tu cinci ani aici. Știi, în viață sunt două lucruri bune. Libertatea de opinii și libertatea de acțiune. În Franța ai libertatea de acțiune. Poți să faci ce-ți trăsnește prin cap și nimănui nu-i pasă. Însă de gândit trebuie să gândești ca toți ceilalți. În Germania trebuie să faci ce face toată lumea, însă ai voie să gândești cum vrei. Amândouă sunt lucruri foarte bune. Eu personal prefer libertatea de gândire. Dar în Anglia n-ai niciuna nici alta. Te apasă ca niște pietre de moare convențiile sociale. Nu poți să gândești ce-ți place și nu poți să faci ce-ți place." Asta pentru că e o națiune democratică. Și mă tem că în America e și mai rău. Se lăsă pe spate cu multă grijă pentru că scaunul pe care stătea avea un picior cam rahitic și, oricum, nu-ți cade bine când o figură de retorică ți-e întreruptă de o cădere pe podea. Eu trebuie să mă întorc în Anglia anul ăsta, dar dacă mai fac rost de bani, măcar atâta cât să nu crăp de foame, mai stau încă un an. Pe urmă însă o să trebuiască să plec. Și trebuie să părăsesc toate astea, spuse el cuprinzând cu un gest larg mansarda lui soioasă cu patul nefăcut, hainele trântite pe podea și raguri de sticle goale rânduite la perete, teanguri de terfeloage aruncate în toate colțurile. Trebuie să părăsesc toate astea pentru cine știe ce universitate de provincie unde am să încerc să obțin o catedră de filologie și am să joc tenis și am să mă duc pe la ceaiuri. Wharton se întrerupse și aruncă o privire enigmatică și ironică lui Filip, care era îmbrăcat foarte îngrijit, cu un guler curat la cămașă și cu părul bine periat. Oh, doamne, și când te gândești că o să trebuiască să mă și spăl?" Filip Roșii, simțind că ținuta lui spilcuită, constituie un reproș intolerabil. Într-adevăr, în ultima vreme începuse să acorde oarecare atenție toaletei și venise din Anglia cu o frumoasă colecție de cravate. Vara a pătrunse în țară ca un cuceritor. Era frumos în fiecare zi. Cerul era de un albastru arogant care părea să dea pinte în nervilor. Verdele copacilor din parc era violent și crud, iar casele când le prindea soarele erau de o albeță orbitoare care te îmboldea într-un mod aproape dureros. Uneori când se întorcea de la Wharton, Filip stătea pe o bancă în parc sub un pom, bucurându-se de răcoare și privind de tiparele de lumini și umbre pe care le așternea pe pământ soarele, străbătând de printre frunze. Sufletul lui dănțuia cu aceeași veselie ca și razele soarelui. În acele momente de vie furate muncii lui, își savura din plin încântarea. Uneori hoinărea pe străzile orașului vechi, se uita cu spaimă și respectă la studenții constituiti în asociații, cu obrajii roșii și plini de cicatrici, plimbându-se mândri ca niște păuni, cu șepcuțe colorate pe cap. După amiaza, cu trei alurile cu fetele de la pensiune și uneori se duceau pe rin în sus și luau ceaiul într-o berărie în aer liber printre pomi stufoși. Sera se învârteau la nesfârșit prin Stadgarten, ascultând fanfara. Stadgarten, grădina orașului Filip află curând diferitele lucruri interesante din pensiunea Erlin. Fräulein Tecla, fata cea mare a profesorului, era logodită cu un englez care stătuse 12 luni în casa lor ca să învețe nemțește și urma să se mărite cu el la sfârșitul anului. Dar tânărul scrise că tatălui un negustor de cauciucărie din Slauch era împotriva căsătoriei și Froilan Tecla avea adesea lacrimile în ochi. Unor le putea vedea pe ea și pe maica sa recitind scrisorile îndrăgostitului care se lăsa atât de greu. În asemenea momente privirile lor erau severe și strângeau buzele cu îndrăjire. Tegla făcea acoarele și uneori, împreună cu Filip și cu vreuna din fete care să le țină de urât, ieșeau un aer liber și pictau sau desenau. Și drăguța domnișoară Hedvig avea necazuri în dragoste. Era fica unui negustor din Berlin și se îndrăgostise de ea un husar chipeș, mă rog, un fon, particule indicând un nume de aristocrat. Dar părinții lui erau împotriva unei căsătorii cu o fată din starea ei socială, așa că Hedvig fusese trimisă la Heidelberg ca să-l uite pe ofițer. Dar ea nu putea să facă una ca asta niciodată, niciodată, și întreținea mereu corespondența cu el, iar el se străduia din răsputeri să-și determine părintele exasperant să se răzgândească. Hedvig îi povesti despre acestea lui Filip, suspinând de drăgălaș și roșind de foarte cuvincios. Își arătă fotografia frumosului locotenent. Hedwig îi plăcea lui Filip cel mai mult din toate fetele din casa doamnei Erlin și în cursul plimbărilor lor încerca întotdeauna să meargă lângă ea. Se împurpura la față când ceilalți îl tachinau pentru această vădită preferință. Făcu prima declarație de dragoste din viața lui domnișoarei Hedwig, dar din nefericire doar printr-un accident care se produse în felul următor. În serile în care nu ieșeau din casă, domnișoarele cântau cântece în salonul cu mobilă tapisată în catifea verde, iar Fräulein Ana, care întotdeauna știa să fie utilă celorlalți, le acompania cu mult zel. Cântecul favorit al domnișoarei Hedvig se numea Ich liebe dich, te iubesc, și într-o seară după ce îl cântase, în timp ce stătea cu Filip pe balcon, uitându-se la stele, băiatul se gândi să spună ceva în legătură cu acest cântec. Început cu cuvintele, ich liebe dich, dar germana lui era tare șchioapă, așa că el își căută cuvintele de care avea nevoie. Pauza pe care o făcu fu extrem de scurtă, dar înainte de a putea să continue, Froilan Hedwig îi spuse, Ah, herkerei, sie müssen mir nicht du sagen. nu trebuie să-mi vorbiți la persoana a doua singular. Filip simți că se înfiergândă din cap până în picioare, pentru că n-ar fi îndrăznit niciodată să comită o asemenea familiaritate, dar nu-i veni în minte ce să spună. Ar fi fost o lipsă de galanterie să-i explice că nu spusese nimic și că pomenise doar titlul unui cântec. înșuldigă zi!" spuse el. Vă rog să mă iertați!" Nu face nimic!" șoptia. fata îi zâmpie amabil îi luă mâna fără o vorbă și o strânse între ei, apoi se întoarse în salon. A doua zi, Filip se simțea atât de stânjenit, încât nici nu putu să-i vorbească și, sfios cum era, făcut tot posibilul să o evite. Când fu poftit să meargă la plimbarea obișnuită, refuză, sub pretextul că are de lucru. Dar Fräulein Hedwig profită de primul prilej ca să-i vorbească între patru ochi. De ce te porți așa?" îi spuse ea cu blândețe. Să știi că nu sunt supărată pe dumnata pentru ceea ce mi-ai spus aseară." Dacă mă iubești, n-ai cum să te împotrivești sentimentului, iar eu mă simt măgulită. Însă, deși nu sunt chiar logodită cu Herman, n-am să pot iubi pe nimeni altul și mă consider mireasa lui. Filip roși din nou, dar își compuse o figură de îndrăgostit respins. Vă doresc să fiți fericiți împreună.